Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala khayrin man salla wa sama wa tatafa bil baiti al haram ma ba'du. Salava i zahvala pripada samo uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Salavati selam donosimo na posljednjeg božjeg poslanika Muhameda sallallahu alayhi wa sallam njegovu časnu porodicu plemenite ashabe i sve one koji slijede u dobru do dana. Zatim cijena braćo nastavljamo dalje sa komentarom na djelo tauhida. Sa komentarom na djelo monoteizma. Gdje je šeheh Muhammed Ibn Abdu Vahab, rahimahullahu ta'ala, pojasnio mnoge od detalja i ogranaka ove osnove. Ove osnove svih osnova zbog koje smo stvoreni, a to je da samo Allahu ibadet činimo i da samo Allahu pripada ibadet. I da Allah, djel'a u ala, jedan jedini koji je dostojan i koji zaslužuje da bude obožavan i da mu se ibadet čini. Kaže autor, rahimahullahu ta'ala, dalje bab qawli Allahi ta'ala po glavle za počinje govorom Allaha subhanahu wa ta'ala. Košto je to, ona je bila praksa selafa, rahimahumullahu ta'ala, popud imama Bukhariya, ibn Khuzayma, ibn Mende i drugih, i drugih autora, i učenjaka, ahlu sunnata vel jamaata. I navoddi ajet i sura an-nisa. Kad kaže, alem tera ila l-ledhina annahum ámenu bima unzile ilajke, voma unzile min qablike. يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به كازارنيسي فيديو او نه كيتورد اكيتورد انهم امنوا بما انزل اليك ده سوپويرovali ili da vjeruju ono što se وما انزل من قبلك يونو што je spušteno oni ima pri Juridun an yatahakamu ila taguti Tarda to, govore to, a žele da se pred tagutom sude. Dakle taguta uzima ju za sudiju. Vokad umiru an yakfiru bih. Ana rajana da za nevjeruju taguta. Dakle traže naj da im se sudi od strane lažnih božanstava. I da im se sudi po propisima i načinima drugih ideologija, drugih vjera, drugih zakonika, islično. Pa vidimo braćo, ene hada albab min al-abwab al -azima. Ovo je poglavlje, izuzetno bitno poglavlje. Izuzetno, dakle, bitno poglavlje ove knjige. I treba da znamo, ene Allahe ta'ala jeđibu i faraduhu bil wahdanije, Da nam je, dakle, obaveza da ga jednim učinimo, dakle, da vjerujemo i da potvrdimo njegovu jednoću fi rububijetihi vo fi uluhijetihi u njegovom gospodarstvu i u obožavanju samo njega djelje fil ula. U jestelzimu dalike, a to nužno za sobom povlači la budde en jufrade fil hukum. Moramo da smatramo, vjerujemo, ubijedženi budemo, Da samo njemu pripada vlast i on je jedan jedini koji, dakle sud, dakle on je jedan jedini koji sudi, presuđuje, odlučuje, dželle fil ula. Dakle sud pripada samo Allahu subhanahu wa ta'ala. La hukme illa hukmu. Nema suda osim Allahovog suda. Isto značajnik oko šehada, postoje, postoje mnogi drugi sudovi. Međutim, Boži zakon, Allahov zakon i Allahov sud je jedini sud koji je validan. Jedini sud koji je validan, svi drugi su, svi su drugi batili. Jedini sud koji je savršen, svi su drugi krnjavi. Uve, braću, moje jedno poglavlje u kojem šeheh govori, rahimahullahu ta'ala, i navodi dokaze. O kojem je uz Allahovu te barake vata'ala pomoć, imat ćemo serijal. Al bi ma Allah Sud po nome što Allah nije objavio, imat ćemo tome serijal. Ovdje želimo samo da se osvrnemo na neka pravila i smjernica i da idemo sa knjigom da postavimo osnove. Međutim, odgovor na detalje i onaj odgovor na šubhe, pogotovo haridžija, jer su oni ovdje najviše zglajzali i oni su ovdje, znači, onaj, promašili salab, promašili su istinu, onaj, Uh, udalili se od puta islamskih učenjaka o tim detaljima i o tim stvarima govorit ćemo uz Allahovu Tebaraka pomoć detaljno kad budemo obrađivali taj serijal tih propisa ali ovdje sad govorimo o sudu o Allahovom sudu kao jednom dijelu Teuhida u Allaha wa dakle jedan od ogranaka Teuhida neizostavni dio Teuhida jeste da samo Allah wa može biti zakonodavac Da njemu pripada pravo da je on mušerri' On je onaj koji propisuje, on je onaj koji postavlja zakone On je onaj koji vlada, on je onaj pred kojim se sudi Fal hukmu lillahi l'alijil kibir, kaže Jalla fil'ula Sud pripada Allahu veličanstvenom, uzvišenom, velikom inil il hukmu illa lillahi, doista sud pripada samo Allahu subhanahu wa ta'ala fe tauhidullahi jalle wa ala fi at-ta'a wa tahqiq shahadati la ilaha illa allah wa muhammad rasul allah yakunu illa bi an yakuna lil ibad pitanju pokornost allah subhanahu wa taala ne može se upotpuniti tauhid insana ne može se upotpuniti tauhid insana dakle da čovjek ostvari monoteizam da vjeruje da obožava samo allaha da samo njemu ibadetu upućuje osim sa stavkom a to je dakle da vjeruje da je samo Allah subhanahu wa ta'ala jedan jedini zakonodavac, sudija i da on ima to pravo da on dae, on propisuje, on sudi robovima svojim i njegov sud i njegov zakon. Priznajemo subhanahu wa ta'ala. E uh, kaže fetlku tahkima anzal Allahu ala rasulihi bi hukm il-jahiliyyi aw il-qawanin aw is-sawalif il-badiyyah mukhalif li hukm Allah I da čovjek dođe I da uzme neke druge sudove, mimo Allahovog suda, u svom e, svakodnevnom životu. Dakle, braću, kada govorimo o sudu, da čovjek učini Allaha, subhanahu wa ta'ala, njegov šerijat sudijom, sudijonikom, e, znači jeste da u svom životu ko kalupe, pravila, mjerila, principe, postavi Koran i sunnet u svemu. U njegovom ličnom životu u njegovom svakodnevnom ličnom životu, koji je vezan za njegovu akidu, za njegovu uvjeđenje, za, za njegovu praksu, praktikovanje propisa, međutim i ono što je vezano za međuljudske odnose, ako dođe do sudstva, do parničenja, do ovoga, da vidi šta je Allahov sud po tom pitanju i na taj način da postupi nikako na drugi način. Već šta kaže Allah, njegov poslanik, sallallahu alijewa selme, po svatanju selefa ovog umeta. Na taj način traži svoje pravo. Na taj način draži svoje pravo. Govorit ćemo Bidin Laha i Ta'ala Dakle, šeheh je ovo poglavlje postavio da pojasni bima enzal Allah fardun. da je suđenje po Allahovom zakonu. Parničenje po Allahovom zakonu. Dvojica imaju spor da nađu arbitra koji će jel, među njima da presudi. Da nađu musliha, da nađu čovjeka koji će da ih... Izmiri da im kaže ovako, ovako da postupite i slično. Onaj, to je ispravno, to je Allahov sud, to je dakle form. Obaveza. Obaveza. I to je jedna od stvari koje su ljudi zapustili malo u svojim životima. Zbog toga što trenutno nema, nema dakle šerijatske države, odnosno nema države koja, kojoj je Ustav, Koran i Sunnet i onda da uzimaju ta fikska načela, da uzimaju dakle, te stvari da po njima, osim Saudijska Arabija u osnovi načelmo koji njih stoji, da je dostur da je onaj Ustav Koran Kor i Sunnet ono što ljudi od toga ne praktikuju i što rade, kako rade to je druga stvar, to su detalje o kojima razumije, to, je, to je podložno već diskusiji ali oni njima u Ustavu stoji Nima Ustavu to stoji Stoga bitno je da znamo da je obaveza svakom pojedincu fišu uni hayatihi, u svim segmentima njegovog života da mu Koran i sunnet budu, da mu to budu sudje. Da na taj način postupa. I da zna ako, je, ako mu je Allah subhanahu ta'ala neko pravo zagarantovao i da ako zna ako da mu Allah subhanahu ta'ala to propisao I kaže mu se, to je na takav način, na tako postupi. I on ne postupi po tome namirno, jako je to Allahov sud. I ono kaže, jestli ja imam pravo, vodu uzmem više preko Voga, ovako, onako jde s tej strane. Hada kufru muh zlidžun minel milnih. To je kufr nevjerstvo, koje izvode izvere. Kako kaže onaj šeikh Mohamed ibn Ibrahim, alu šeikh, rahimahullahu ta'ala, u svojej knizi Tahkimul Qavaniin, suđenje zakonima, kaže inna min al-kufr doista kaže od velikog jasnog kufra jeste onaj tenzilu qanun al-la'in manzila ma nuzila bihi ar-ruh al-amin do čovjek onaj uzme da se dakle postavi uh, neki onaj kanun, uh, zakon onaj je čovjek izmislio postavio i da se izjednači sa onim sa naj sa čime je sišao ruhul amin provjerili duh A to je Žibril a.s. a to je objava od Allaha s.a. A la kalbi sejidil mursalin. Ispustio ga na srce vođe ili predvodnika, vjerovesnika Muhammeda s.a.v. Lijekune hukman bejne l'alamin. Da to bude, dakle, da ljudi se na taj način sude, da to, dakle, bude sud između njih. I onda ako dođe i traži neko drugo pravo preko nekog drugog, sistema, preko nekog drugog zakona da dođe do nekog prava jel, pod navodnicama, jer je pravo ono što ti Allah spantane propisao, to je veliki kufr muhriđun milila, koji, koji čovjeka izvodi, dakle izvodi iz vjere i ovo je dakle od, od stvari koje su nužne dakle, ene ifrad Allahi bi ta'ah ako čovjek kaže ja Allahu samo sam njemu pokoran i njega sam učinio jednim jedinstvenim I jedinim da se njemu pokoravam. Znajde od tog pokoravanja Nuzno, dati on bude Sudijen u svemu. Dati Koran i Sunnet Bude sudijen u svemu. Kako kaže Šehek Salih, Al-Fawzan, Hafilahu Allahu Ta'ala, u svojoj knjizi I'anatul Mustafid Fi šerhi Kitabi Tauhid Navodi kaže, mnogi Ovu stvar uh, Onaj, da se čovjek Sudi i da mu sudija Bude šariat Allahov Dakle, Koran i Sunnet eh uh, ihsuroonha veqsrunha ograničava i samo na među ljudske odnose i nasuđenje na, na parničenja i arbitražu između ljudi znači kaže to mora da bude u svemu u akidi da znaš dakle, da ukoliko se raziđemo ili se desi da nešto ne znaš da tražiš šta Allahov sud po tom pitanju kako da dođemo do rešenja ako smo se razišli u nekim načelima u nekim osnovama koje, koje su vezane za akidu za vjerovanje u bićeje čovjeka vraćamo se allahu i poslaniku sallallahu alayhi wa sallam. U fikhu vraćamo se allahu i poslaniku sallallahu alayhi wa sallam. U našim sporovima ljudskim, vraćamo se da vidimo šta je rekao Allah i njegov poslanik sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. I zbog toga, kako kažu onaj islamski učenjaci, kaže, tahkiku šehadati en la ilaha illa Allah, Da se uspostavio stvari šehade, da nema božanstva, bijenog obožavanja mimo muhameda sallallahu alaihi wa sallame, jak tjadhi, la juhkeme, illa bi šar'ihi. To sa sobom nužno povlači da se ne može suditi osim njegovim šarijatom. Mora da se sudi šarijatom Allaha subhanahu wa ta'ala. Dok ako čovjek koristi u svojim sporovima ili sudi nekim drugim zakonima, šarijatski stav o njemu jeste da je takavne. Postoje postoje detalji o kojima ćemo govoriti bilna. Hajde. Međutim da čovjek traži sud mimo Allahovog suda to je veliki kufer koji izvodi izvjere. vjere. kaže Allah džele fil ula, "Alm tara ila al-ladina bima unzile ilike, unzile min qablik, yuriduna ayyata hakamu ila al-taut." Kaže zar nisi vidio neki tvrde? Tvrde dakle da gleda da vjeruju ono što je objavljeno tebi, što je spušteno tebi i ono što je spušteno onima prije tebe, ali žele, imaju želju, imaju namjeru. Idu ka tome da traže i da se parniče pred nekim drugim sudom, mimo Allahovog suda. I onda vidimo da je poveznica ovog poglavlja sa kitabu Teohidam jasna. Da je tehakum parničenje pred nekim drugim, mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, قَدْحُنْ فِي أَصْلِ تَوْحِيد Udarac direkt na osnovu tevhida i ruši osnovu tevhida kod čovjeka. Izvidimo da je حُکم بِشَرْعِ اللَّهِ تَعَالَ وَاجِبٌ da je sud po nome što je Allah subhanahu wa ta'ala objavio vajib. I to je ibadet, braćo moja. Imamo onaj, spomenuli su ovdje onaj, braća, proširili su neke govore gdje se kaže da sud po Allahom subhanahu wa ta'ala zakonu da to nije od ibadeta misli se nije od obredoslovlja, jel međutim ibadet ko ibadet nije taj, taj, sam taj pojam i sam taj termin nije ograničen samo na obrede već je ograničen znači i na e, ubjeđenje insana na vjerovanje na većinski dio života jednog čovjeka Bez obzira što su ibadeti nazvani kada islamski učenjaci redaju knjige fikha stavljaju al ibadat wal muamalat, stavljaju dakle ibadeti to jeste obredni, onda muamalat muamalat međusobni odnosi, odnosi krivično pravo, uh, po, nasljedno pravo, porodično pravo, rekajka, hlak, edep, maniri, odgoj i slično. Međutim, suđenje po Allahovom zakonu suđenje i suđenje Allahovim zakonom ibadet Kako znamo zbog toga, što bi Allaha Subh'ana Tala naredio, a Allaha ne naradioje osim ono što voli. A sve, što Allaha Subh'ana Hva Ta'ala voli od djela, kako kaže šeikho l'islami Muntaymiye, ili ibadetu ismu njami'u ljami'i ma yuhibbuhu allahu wa yarvahu minel amale vlahi rabal vatina. Ibadet je dakle sve ono što Allaha Subh'ana Hva Ta'ala voli sve, što, sa čime Allaha Subh'ana Hva Ta'ala zadovolen, od djela bilo da su ona srčana, ona nutrinjska djela, Ili od vanjskih dijela, a to su djela koja se čine udovima, koja se čine pokretima i slično. I nema sumnje da čovjek kada sudi po Allahovom zakonu, da bi biva nagrađen. Jer uspostavlja Allahov red na zemlji. Kad sam to pitanje poslao šehu onaj Velidu ibn Rašidu i Sa'idanu, velikom učenjaku, dilema jedan od mlađih učenjaka, hafidahu ta'ala, Začudio se onaj da, da da može da se pojavi takva tvrdnja. I onda naveo par nekih dokaza i slično kaže kako možemo da kažemo da sud po Allahovom zakonu nije ibadet. Allah Celle veže za iman direktno. Kaže fala wa rabbike la yu'minuna hatta yuhakimuk fi ma shajara bainhum. Neta komi gospodara tvoga oni neće vjerovati dok te zasudiju ne uzmu u svojim sport. Onda vidimo da Allah naređuje na dosta mjesta Da se sudi po njegovom zakonu. Onda ne gira imano do njih ne sude po njegovom zakonu. Što vidimo da Allah subhanahu wa ta'ala posvećuje veliku pažnju sudu po njegovom zakonu. Čim ga naređuje? Allah subhanahu wa ta'ala ne naređuje osim ono što voli. Ne preporučuje se u hadisima Allahovu poslaniku sada selme osim ono što Allah subhanahu ta'ala voli. Kako je došlo, jel, onaj Pojašnjenima islamske učenjaka, rahimahumullahu wa hafidhahumullahu ta'ala. Kaže, a nem tera ila lathina yazumun annahum ámenu bima unzile ilajke wa ma unzile min qablike? Kaže, yazumun tvrde. Kaže, zarni si vidio one koji tvrde. One koji tvrde? Kaže, yedullu ala annahum kethebe. Kaže, vidi se, da oni lažu. Kaže, fela yedži temiul imanu. Ne može se u srcu čovjeka spojiti iman, vjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'ala i da čovjek želi da se sudi pred nekim drugim ili da mu nešto drugo bude e, sudija mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže vidimo govor ovdje juridun, da Allah subhanahu wa ta'ala, i ovo je bitna stvar, ovaj, ovaj dio juridun žele, imaju namjeru, imaju želju i teže. Dakle, yuridune hada dhabitul muhim, kaže šeheh Salih, halu šeheh. Ova je stvar dosta bitna. Kaže, on je šart, on je uslov, fi nefi asli iman, ammen te hakem ila taugut. Kaže, on je osnova i ona je šart, odnosno on je, on je uslov, da bismo mogli da kažemo da je nekom iman, dakle, za početak jel, ova je ova stvar da je nekom iman, negiran. A jeste, dakle, da on želi. Iako radi, suprotno, ako ima želju, kaže takav izaša izdjele. Kaže, zbog čega Allah subhanahu wa ta'ala ovdje vidite kako se Allah jale fil ula? Ovdje precizno ona izražava. Kaže, zbog toga što nekad ima onih koji ne žele. Međutim, bude prisilen, bude prinuđen. Nije do njega. On zna da je Allah sud najbolji. On zna da je Allah da je Boži zakon. O sve što je došao od Boga, je Logično. Bezgriješan. I apsolutno pravedan. Međutim, biva prinuđen na neke stvari i dođe mora da se pojavi mora da kaže istinu mora ovako mora onako kaže nije ta, nije isti takav i onaj koji le diridu onaj koji želi onaj koji hoće zbog toga Allah subhanahu taala šta kaže ovdje em tara ila ladina yez'umuna anhum amanu bi ma ilayka min qabl wa, wa ma unzila min qablika zarnis video donako i tvrde jel da su povjerovali u ono što je došlo prije tebi i ono što je došlo ono što ono što je spušteno tebi ono što je spušteno onima prije tebe A žele, pa makar ne uradili. Želju imaju kufr. A kako je niko i žele i urade? Sa željo misa? Međutim, onaj je prinuđen prisilen. Sa njima druga, druga situacija. Kaže, va kad umiru a yekfuru bih, a naređeno im je da zaneveruju, da počinje kufru taguta. I to je la ilaha illallah, Muhammedu Rasulallah. Nema božanstva, to je ta negacija, negiranje, odricanje od svih paguta, od svih lažnih božanstava, a potvrđivanje, vjerovanje samo u Allaha Jalla fil ula. I onda neko dođe, ja vjerujem u Allaha Subhanehu wa ta'ala i sl. onda Allah Jalla u alamu odredio. Imamo primjer nasljednog prava i sl. Allah Subhanehu wa ta'ala je to oporedao u svoje plemeni toj knjizi na precizan i pravedan način. I u to nema sumnje. I dođe čovjek i ti mu kažeš, onaj, moraš da daš svojoj sestri ono što i pripada šaria tom što je ostalo iza tvoje pa. Nemo, ja da i dam, kaže, da nanosi u tuđu kuću. I slično. I onda negira. Ti kažeš, pa Allah subhanahu ta'ala naredio. Neće da dam meni sve pripada meni ga baba prije prepisu, dok je moglo ne znam sad kako ide završena priča samo mene stavio u testament nema više govora o tome što ću ja što nije njoj ostavio i slično ili nije riješeno stanje on ovako malo je onaj jači utica i ni I ona ne može da uzme ništa i ti ga nasetiti. Kažeš ali Allah subhanahu wa ta'ala odredio da i se nešto dane. Ne, kaže. Da ona nosi tamo, tima i tima u koje je udata, jel? I ne da. To je kufr. Da odbija Allahov subhanahu wa ta'ala, su ti ga pozoveš na Allahov sud, on odbija Allahov sud. u toj situaciji. Mi kaže znam da je Allahov sud ta, ka, i slično. Al namjestilo se ovako onako neć da ispoštuje, onda je to drugo, već čini je haram. Vi što ima kod bi Allahov sud. Ili u situaciji Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Weli dzkuri mithlu haddil unsayayn", muškum pripada onoliko koliko pripada, jel? Dvema ženama. Ili ženskim. I onda sestra dođe i zna da će dozme više, da će dozme jednako na primjer. Iako on ostaje da hrani možda majku koja je ostala da hrani onaj porodicu, da pomaže druge, da ovako, onda ono dođi uzme mu pola. Ti kaže, ne možeš da uzmeš pola. Njemu pripada više, zato što on ima više obaveza, više daje. A to pripada samo tebi, ti ne moraš nikom da daješ, nikog da pomažeš. Ne, ne, ne, ne. Odbije to i uzme preko bilo kojeg drugog zakona, uzme više takva stvar je nevjerstvo. Takva stvar je nevjerstvo. Da to dođi, da uradi, da odbija Allahov sud, a da ode i da traži onaj više nego što je Allah suhanatara propisao. Dakle, to nije dozvoljeno. Zbog toga i to je ta vrsta, dakle, tehakuma, da želi da onaj, da hoće da onaj da se sudi, neće Allahov sud, nego traži pravdu pod navodnicama preko nekog drugog zakona. I dobije možda to što hoće od unja Luka. Ali izgubi svoj iman. Izgubi svoj iman u potpunosti. Kufurun, mil Kufur koji izvodi, izvodi zvijere. Kaže, evo, kad umiru, ejek furobi. A naređeno im je, dakle, da, da nevjerstvo u njega počine. Da se odreknu svih vrsta, dakle, da samo smatraju, vjeruju i ubijeđeni budu da je Allah subhanahu ta'ala jedini koji je zakonodavac, jedini. Sudija. i samo njemu pripada vlast, i njemu pripada sud. I ukoliko se ljudi povuku od ovoga i u svojim svakodnevnim aktivnostima, u, svojim, u svim svojim segmentima života, ne uspostave Allahov subhanahu ta'ala zakon, nastat će nered na zemlji. Kao kaže šeheh navodi ovdje drugi ajet i kaže... وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون كاجا كдим سكاجه ine çinite neredna zemli kažu mi samo red uspostavljamo mi samo stanje popravljamo a Allah Subhanahu ta'ala kaže a ne oni Yudhiruna al iman bo yubtinuna al kufr. Ispoljavaju iman, ispoljavaju iman a kriju kufr. I čuvaju igaje kufr. Kaže, afe hukmel jahilijeti jebgun. Kaže, zar hoće da se po paganskim sudoj masude. Hoće sud paganski, jahilijetski. koji nije došao od savršenog, subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُوْقِنُونَ a zar ima boljeg suda od Allahovog za narod koji vjeruje, koji je ubieđen. Kaže u hukmu l-đahilije koji je spomenut, ovaj džahilijetski sud jeste svaki sud mimo Allahovog, subhanu tala, suda koji su izmislili ljudi, koji su skupili se, postavili, uzeli, nacrtali, bilo koji inači u svojim, dakle, međusobnim sporojima u svom životu, dakle, kui, oni pored Allaha subhanahu wa ta'ala uzimaju sudiju, onaj koji je stvorio stvorenja, oni njegova stvorenja, daju im prednost i stavljaju ih na nivo Allaha jalla fil'ula. A njemu pripada, njemu pripada vlast i njemu pripada, i njemu pripada su. Odje je bitno da spomenemo cijenje na braću, kod ovih stvari. Znači ovdje govorimo uopšteno. Dosta je bitno da se shvati kad govorimo o nekim propisima, propisima da oni imaju uopštene propise ili opšte propise. Imaju stvari koje su onako parcijalne i koji su detalji. Svaka situacija zahtijeva posebnu analizu. Može sad čovjek da uzme i da kaže onaj ko što rade jel, onaj, uglavnom ove skupine. Svaka novotarska skupina, to je zanimljivo kod njih, bil uh, dolaze, dolaze sa stvarima uh, azim, kako možemo prevest onako približno dolaze dakle sa stvarima koje su mm, hoće da, da ti nametne da ti nužno moraš u njih da veruješ ako uradiš to je to vidimo kod Ešarija i kod Maturidija ti kažeš Allah subhanahu wa ta'ala uh, kaže da ima ruku I mi kažemo, Allah ima ruku, o kakvoći te ruke ne diskutujemo i u to ne ulazimo. Lej se ke mitli hi ništa nije kao on i ništa njemu nije slično. Kaže, ne, ne, ne, ne, ne, čim ste priznali ruku, vi verujete da je ta ruka poput ljudske ruke i vi ste muđasim i vi ste antropomorfisti. A što si došlo sa tim nužnim stvarima kojima me teraš da ja priznam nešto što nisam rekao? Isto je tako kod Haridžije. Isto je tako kod Haridžija. Jednu stvar neku uradiš, kaže ti nužno čim si rekao to i to. Ko što je pitanje oko glasanja, kako govode islamski učenjaci. Irtikyabu ahafil bararein, da čovjek bira manje zlo i slično. Kaže ti čim si pristoao da glasaš? E, on dolazi isto kao ovi novotari ovamo, sa ove strane. On dolazi iz druge strane kaže ti si, pri, ti si onda priznao da je Allahov sudništavan, ti si priznao da Allahov zakone ne ti si priznao ovo, ti si priznao... K'o kaže da sam priznao to? K'o kaže da sam uopšte, da uopšte to ho hoću? da ostranim ono što mogu, rukom. Poštujući intencije šarijata, postoji nešto što se zove meqasidu šaria, intencije šarijata. Intencije šarijata. Od intencija šarijata jeste raf'u vuljn. Odklanjanje zuluma, na primjer. Odklanjanje zuluma. Nemaš način šarijatski da otkloniš zulum. Nemaš nek, nemaš način. Imamo raznih primjera. Da neko biva napastovan da onaj e, desi se neka neki musibet i slično i taj koji je napastovan nema snage da se odbrani. I ne može niko da ga odbrani, neće da se mješaju. Kažu Allah adu molakša i slično. Međutim ako ga prijavi Ako digne parnicu protim njega i slično, može da ga zaplaši, može da ode na robiju određen broj godina i slično. Pitamo ovdje ove koji kažu jel, da ako to uradiš, ti nužno ne Allahov sud. Nije tačno. Šta Allah traži od insana u ovim svojim intencijama? Raf' zulm odklanjanje zuluma ili je bolje da taj zulum ostane? bolje je da se zulum otkloni kako nego nikako. I u takvim situacijama ti koristiš sredstva da otkloniš zulum na bilo koji način. On nejalu bih leh bude napastovana neka žena. Oduzeta i čast. I sad, Šta šerijat traži za tog napasnika i za tog oholnika i za tog zulomčara? U šerijatu, u uređenoj šerijatskoj državi, ne ove izmišljene, idiš, razumiješ je ostare, hadidžije, da je Allah uništi. Ovaj, u uređenoj šerijatskoj državi za takvog čovjeka je smrtna kazna. U drugim ovim nekim državama nije smrtna kazna. E sad, pitamo se ovdje, šta je bliže šerijatu? u ovoj situaciji, da se taj čovjek pusti, taj koji je napastvovao, taj koji je uradio ovo zlodjelo, ili da se kazni, po šerijetu. Šta šerijet traži, Znači, ne govorimo o detalju kazne, nego šta je intencija šerijeta? Da se spriječi, da se kazni ili da se pusti? On će da napravi opel on će opet njoj da se vrati, da ode drugoj, da ode trećoj. Ili preče ovdje, da se kazni bilo kako ili da se ne kazni nikako? Allah, ono preče je, Po, še, po intencijama šarijata nemaš način, nemaš šarijatski ustav da ga kazniš, kazni ga na bilo koji način, ali otloni njegovu štetu. Lao dararabu, lao dirara, kaže Allahu pa sa njim Nema štete, niti nanošenja štete. Nema štete, niti nanošenja štete. U ovoj situaciji je dozvoljno. Čovjek da traži neko svoje pravo koje mu je šarijat zagarantovao i da iskoristi bilo koji zakon Dozvoljeno mu je, ali ne smije da uzme preko onoga što mu šarijet garantuje. Jer on samo to koristi koje sredstvo da dođe do Allahovog suda je do Allahovog prava. A ne da smatra neudvobila da neki sud bolji od Allahovog ili da priznaje ili slično ili da neko ima pravo onaj zakonodavstva mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Nego mu je navetno pogotovo u mjestima gdje su muslimanske manjine kako kaže šehr Suleiman, jel? Ona, el kufru mu haqqak mi je fil mi je, uštab kaže kufru uspostavljen 100 posto, milijon posto, šta hoćeš ti. Međutim, postoje neke stvari koje su izuzetak za islamske manjine. gdje oni mogu da iskoriste određene beneficije. Pogotovo poštovanje nekih ugovora usluga koje ti, koje su ti prvo koje su ti pružene. Ja je ovi koji vjerujete držite se ugovora. I onda imaš, ne znam. Ugovor zdravstvenu, ne znam. Njegu ili njemu, Ona ili imaš određenu stvar vezanu se za sa, za putovanja, za pasoše, za opštane kao prava koja ti je Allah zagarantovao koja ti Allah zagarantovao. I na koja si prinuđen i koja si ti nužna u ovom životu. Stoga nije mesela na tom nivou da je svako na neki način, uzme svoje pravo koje mu Allah zagarantovao, da je počinio nevjerstvo i da je on priznao ovako, da, isto ko što vi govore. Kažete onaj, ovaj, Allah subhanahu wa ta'ala ar rahmanu ale arši stava se uzdigao uh, iznad arša. Haa, znači vi kažete da se uzdigao ovako, vi kažete da ono ovaka, vi kažete da arš onaka, vi ovo, ono. K'o je to reko? Isto se kaže i ovim drugim novotarima. K'o je to reko? K'o je izašao iz, iz, iz, iz, iz okvira šariatskih tekstova i šariatski, naredbi narodbi, in, iz intencija in šariat, meqasidu šari'a. I zbog toga vidimo, onda dođu često onaj, i miješaju, jer nisu ove mesele učili. I uglavnom, kad vidimo to je uzimano, nije to uzimano od islamskih učenjaka, nego naj arhitekta iz Iraka, negdje tamo inženjer za ovo, za ono seo on napisao knjigu, ova iz Egipta, uglavnom i onaj, ovoj nekoj braći koje sam te stvari, kad sam im osporavao te neke stvari, što se ne vraćaš na tradicionalnu ulebu? ili najdalje što možemo dodati reklama neč da reklama neč rekla da ulama neč da ala al-aini wal-ras yasunihu biunutsiminihum prenosimo salih al-shekh komentator knjige jedne od jedne od jedan od komentara koji koristimo dok obnavljamo i dok pripremamo sadržaj je onuk muhammad ibn ihraim al-shekh glavnog muftije saudijske arabije koji je bio muhammad ibn ihraim al-shekh je od praunuka muhammad ibn abdullahahab na koji se najviše poziva i na ulemu neč da istoično Uglavnom dođu, ne znam, nađe nekog tamo inženjera, nekog doktora iz Egipta, uglavnom, uglavnom budu tih nekih onaj zanimanja. I on napisao, ne znam, neku knjigu, izvadio neke opšte govore iz Dureres Senije, iz onaj e, knjiga, iz Fetava Ulemenerđida, i onda se uzme i samo je spuštan. Gruh, gruh, gru. Samo je spuštan na realnost, na situacije koje se dešavaju. Ne može svaki opšti govor da se spusti direktno. To su fetve. Fetva ima svoje mjesto svoju situaciju, svoj slučaj. I fetva se izdaje, jel? Za određenu problematiku. I mora detaljno da se prouči stanje. Ne može samo sači uduzeti fetvu, rekao šeha Hamed bin Atik Gruh, rekao ovaj, rekao. I onda najdelje što ode, to je ulema neđda. Ulema neđda, al ayni vras, kao kažu Saudici, na glavu da istavimo islamski učenjaci. Međutim, što moram da se vraćamo, što se ne vratimo na šeha l-Islam ibn Taymiu, Koji su se vraćali na, na kog se vraćalo nema neđuda. Što se ne vratimo na imame Selefa, rahimahumullahu ta'ala, na koje se oni svi vraćali. Jer naša akida nije vezana ni za šeha Islama ibn Ta'imiju, striktno ni za Muhammeda ibn Abduvahaba, ni za voga, ni za onoga. Ne, u Korani, sunet po svatanju Selefa ovog umbeta. I onda dođe, nađe, ona je inženjer, napisova i ovako, ovako i onako i. I onda krene s njim fetva. I onda dođe i citira tijajet. Ti govoriš, dobro, može ovako, in il hukmu illa lilla, sud pripada Allahu, slažemo se da sud pripada Allahu, subhanahu wa ta ta'ala. Allah je jedan jedini, zastužuje i mora da bude zakonodavac. Međutim, to nikako ne znači da čovjek ako je uradio nešto, znači da, da, da, da dođe do svog prava koje mu je šerijet zagarantovao. Da time neće Allahov sud, on hoće time Allahov sud, ali nema priliku, drugi način, kako će na drugi način da se izbori. I zbog toga oni mijenjaju između hukma, miješaju al, bejne hukm, hukma hukma tehakum. Između suda i parničenja. Ča'aluhu še i wahid. Napravili su da je sve to. I zbog toga govore tehakum je od Jedno vrijeme ko? Papagaji su ponavljali ovdje po pazaru. Tehakum je od asludina, tehakum je od asludina. Parničenje je od asludina, parničenje je od asludina. Jasno, yes, čitao da je parničenje od asludina. Da Allahu pripada sud, to je odrobu bijeta. Od gospodarstva Allaha, subhanahu wa ta'ala, gospodar je taj koji zaslužuje i koji može i ima pravo da postavlja zakone. I njemu pripada sud. Međutim, parničenje, nekad biva ovako, nekad biva onako, nekad biva nametnuto, nekad ne može da každe, i onda oni dođu. I pomješali su između hukma i tehakuma, napravili da je to surat zbog toga, da je to jedna slika ili da je to jedan oblik. I onda dođu, znači, onaj i miješaju između onoga koji vlada, između onoga koji sudi, onaj koji traži pravo i ne traži pravo, sve su stavili u isti koš. Zbog toga što su pomješali između ovih termina i ovih, ovih onaj uh oblika, mi što nije isto. Znači nije nije dakle ni malo isto. Mušer je onaj koji je postavio, to koji je uzeo i stepdale hukm Allahita taala, promijenio Boži zakon, takav je kafir. O I one i to je jedan od taluta. To je jedan znači onaj od Taluta. Ljjedno da nase za ubadete نفسه, zbog toga što je ljude pozvao da ga obožavaju na taj način. Jer priznavanje suda samo Allahu subhanahu ta'ala, vjerovanje da on jedan jedini koji zaslužuje da bude zakonodavac od Ovo je tauhida. Oa došao je zmienio je te stvari. Među time ledija ta hakim hale. Ko što ćemo spomenu, znači postoje, postoje dakle situacije kad jeste, kad nije, kad je kufar, kad nije kufr. ايشليчно. دونك الحاكم الذي لا يحكم بشرع الله بتاتا يحكم دائما ويلزم الناس بغير الشرع فهذا يكفر كفرا مطلقا. كاجوناي كيو владар, додже, исуди, не суди никак Аллахом ин судом, никак, ништа нема. суди строго другим неким الناس عليه بغير شرع الله, люди присилава, пусть намет Drugi sur, mimo Allahovog, subhanahu wa ta'ala, kaže istamski učinjaci, jakfuru mutlaqan, takav je počinio nevjerstvo, uopšteno, i takav je, dakle, kafir. I takav je, dakle, kafir. A, dok kad su u pitanju mu tahakimin, oni koji se parniče, znači, oni koji se parniče, jedheb ma' hasmihi wa je tahakim, kaže, ان كان يريد تحاكم الى الطاغوت وله الرغبه في ذلك كارجيستانسكي تشيناكي اكو хоче да се суди при тагуто има рагбе има ويرى أن الحكم بذلك السائغ يسمع ترى то дозволено ту никаков проблем нема такав кяфир такав је дакле кяфир Је он олази овде у овај ајет који смо споменули каже мајда لا يريد међутим он нећ ولا рضا и нити ме задовоља инма على ذلك вече Ili je primoran na to, kao što se dešava, mora da dođe, mora da kaže što ima. Kaže, takav nije. Takav ne potpada. Takav, dakle, ne potpada pod kufr. Jer on to nije tražio. Jer on to nije tražio. Također, kažu islamski učenjaci, to navodi šehr Salahal, šehr, kaže, također, naj koji smatra da ima pravo za nešto da mu je, ali on je i video je šariatski, ima pravo na određenu stvar. I digne parnicu preko bilo kojeg suda, da vrati sebi šerijatsko pravo. Da vrati sebi šerijatsko pravo. Kaže, ja kaže, i ispravnije je da je to dozvoljeno. Ispravnije je da je to dozvoljeno. Jer da ko on pusti, ima islamski učenjaka koji kaže, nemoj nikako da traži. Mišljima, ko on to dopusti, dopusti on, dopusti on, dopusti on, da gotovo, zulom već počinje da se širi i se više a preće da se zulum otkloni na bilo kakav način, nego da se zulum ostani, ostavi da bude raširen. Znači, pa makar to bilo, i na neke druge načine, na da kažem, onaj, nekom umanjenijom e, formom i slično, da se bar na neki način oslabi taj zulum. Šarijat od tebe traži da se jel, zulum oslabi, jer Allah subhanahu wa ta'ala zulum u svim onaj Kontekst ima spominje u svim onaj tekstovima spominje u negativnom kontekstu. Zabranjuje ga. Kako je došlo hadisu kuciju wala tzalimun ma'tayn ni rugima zulm činiti. Al zulmu zulumat yawm al-qiyama, zulm ya'l onaj tamna sudnji dan. Onda poslanik sallallahu alejhi ve sellem un sura hak zaliman aw mazluman, brata zalima ili mazluma. Pa su rekao Allahu poznajemo kako da pomognemo mazluma ali kako da pomognemo zalima kaže te mnaahu minad zulmi fe hadihi ianaatu wa musaadatu kao kada mu zabraniš da utkloniš taj zulum koji on čini ti ga pomažeš u tome ako mu braniš nasihatiš ga sprečavaš ga da čini zulum u ga, to je to je tvoja pomoć tomome bratu dakle ovo su stvari onaj koji mu cim binilatala govori detalno dakle dotakli smo se znači ovi neki tema imamo znači mushdir onaj koji propisuje koji je dakle te zakone postavio, propisao, potpisao, takav je nevjernik. Dakle, u onaj širija, njegov šariatski stavio da je nevjernik. ومن اطاعه في جعلي الحلالي حرام والحرامي حلالا i onaj koji mu se u tome pokori i smatra da je to ispravno i slijedi ga u tome, onaj takav je također počinio, onaj, kako se zove, počinio nevjerstvo. Uh, islamski učenjaci navode također neke razlike ako dođe neki od onaj... Uh, od vladara i slično. Ko što se to dešavalo u prošlim vremenima? Pa dođe ovaj, ne, sud ili sistem je uspostavljen po šarijetu, ali on s vremena na vrijeme što kažu vrda, lijevo, desno i slično. Kažu takav je asij, takav je zalim, takav je fasik, veliki grešnik, međutim, ako je to uradio zbog grišve znači zbog mita ili slično ili da sačuva svoju stolicu ovako onako utakvu, a onaj ne izlazi iz osnove Allahovog suda međutim nekad onaj presudi po svom čejfu po onaj uh, po strastima kažu takav je onaj veliki grešnik i zalim ali ne izlazi ne izlazi iz vjere <clears throat> kaže kel mudminin ala al ma'siyah po putoniku koji su navučeni na ma'siyah ma to yes na, na određenu nepokornost ja dakle jedan od najvećih grijeha velikih grijeh i najvećih naj, e, od najvećih grijeha e, dalje autor rahimehullahu taala na vodi ostale dokaze kaže wala tufsidu fil ardi ba'da islahha waduhu khaufan wa tamaa Kaže i nemojte nered zemlji činiti nakon što je red uspostavljen. Allah subhanatala uspostavio red i onda vidimo da je od glavnih sebeba uspostavljanja reda da se poštoje Allah subhanatala zakon u svom svakodnevnom životu. Ukoliko može da se uspostavio, niko su odgovorni da ga uspostave, vladari moraju da ga uspostave. Međutimo, niko nisu to u mogućnosti, treba da ga el praktikuju u svom životu. Kaže, kako je došlo, je od Abdullaha ibn Amra, en rasul Allah s.a.s.a.s.a. kada, Allah posljednik s.a.s.a.s.a.s.a. rekao, la yu'minu ahadukum hatta yekuna hevahu teb'an li ma dje'tubihi i niko od vas neće vjerovati potpuno dok njegove strasti ne budu slijedile ono sa čime sam ja došao. Znači, ne smije čovjek ni u kakvoj situaciji ako hoće da bude pravog imana, ovdje se misli neće niko od vas vjerovati, neće potpuno vjerovati. Ovaj. Međutim, ne, ne izvodi ga iz vjere ako postupi nekad po strastima, počini neki grijeh i sl. jer ga prosto, je nadjačaju ga strasti. Ali nije izašao iz vjere. Međutim, njegova vjera će biti potpuna kada, kada bude radio striktno onako kako je to radio Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam i bude postupao po šarijatu Muhammeda sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. E, također, e, islamski učenjaci navode da uglavnom munafici, dakle, lice mjeri, među onima koji se pripisuju, dakle, muslimanima, su od najvećih uzroka da se širi nered na zemlji i oni koji ne žele Allahov, subhanahu wa ta'ala, sud. Dakle, oni koji ne žele Allahov, subhanahu wa ta'ala, sud. Pa kaže, navodi Amir al-Sha'bi, veliki islamski učenjak, muhaddith, rahimahullahu ta'ala, kane bijna ragulin min al-munafiqina wa ragulin min al-jahudi khusume. Dakle, Amir al-Sha'bi je tabi'in. Kaže bio je jedan čovjek od e, munafika i drugi dakle od jevreja desio desio se spor između njih. Pa mu kaže ovaj jevrej: te hakem ila Muhammed." Kaže: "Idemo da se sudimo pred Muhameda, je l?" Lianuhu 'arafa annahu la ya'khud ar-rishwa što se znalo da poslanik ne uzima mito i da pa on sudi po Allahu subhanahu wa ta'ala sudul, je l? Annahu Onaj povjerljivi istinu govori. فقال المنافق: "فأنت منافق نتحاكم إلى اليهود" كازي ديمو كازي قدوغ رابينا تما يأخذون الرشوة ذاتو што је знао да узмају رشву, да على أن يأتي كاهنا في جهين فتحاكم إليه kaže pa su uradili otišli su kod nekog dakle u mjestu tamo onaj Dhuhejne i pred njim su se sudili kaže pa je spušten ayet al-mtera ilal ladina yaz'umuna dakle munafis su ti koji nisu htjeli da im se sudi po Allahovom subhanahu wa ta'ala zakonu kaže ukil rečeno je nزل في رجلين اختصما ovaj ayet je spušten dakle zbog dvojice koji su se onaj سبوريلي إمالي سبارنيتسو فأيضا نيه ركاو نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إدامو كتب صلى الله عليه وسلم وقال الآخر إلى كعب بن أشرف الدروغي ركاو إدامو كتب كعب بن أشرف أدكلي يفري يدام اناي كتب كيك ستير لدى سسودة ثم نترافع إلى عمر أنا كنتوغا إدامو كتب عمر فذكر له أحدهما القصة فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم فأي ركاو كأجي ونومه كي Uh, pa je rekao, kaže, onome koji nije bio zadovoljan da se sudi pred poslaniku Sala Selema, a ke dalike, zar tako? Dakle, nisi tiio da se sudiš pred poslaniku Sala Selema, kaale, naam, kaže, fe udarabe bi sejfi, fe katale, pa kaže, udario sabljom i ubio ga. Brat, ću ovaj predaj da rif. Uh, Brat, mi je nam fi to bio za ovu predaju, pa samo mu odgovaro detaljno. Ne znam sve čase. Uh, uh, Šehehul Islam ibn Taymih ovu predaju navodi u uh, nekoliko Verzija. Sedam, osam verzija, ja mislim da je navodi šehu l-Islabi ibn Taymiye. -e kod ajeta, felavo rabbike la yu'minune, hatta yuhakkimuke fima šeđarabine. I ne tako mi gospodara tvoga, on neće vjerovati dok tebe zasudinu. Jedan od tekstova ove predaje jeste da kad su otišli, kaže, pa su tražili sud od Allahovog poslanika, sallallahu ta'ala, alaihi wa sallam, Da im je me poslanik sallallahu alejhi ve pa vay nije bio zadovoljan i otišao je od toga. Dakle, nije bio zadovoljan sudom Allahovog poslanika sa sallallahu alejhi ve selleme, međutim ja vay ovaj drugi otišao sa njim, pristao je. Nije bio prisiljen, bio je zadovoljan sudom Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve ali nije bio, nije bio prisiljen. Kaže pa su otišli kod Abu Bekra, pa su otišli kod Omera, to je jedna od verzija. Šejhul Islam ibn Taymije navodi, onaj na više mjesta i više je verzija. Navode onaj mnogi islamski učenjaci. Navode je zbog Jednog dijela, kaže kada je Omar radijallahu ta'ala anhu udario ovog čovjeka s sabljom ovaj drugi pobegao da se žali Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i rekao era Omar je udario ovog dakle ko je odbio suda Allahovog poslanika sallallahu nije bio zadovoljan da mu se sudi šerijatom nije bio zadovoljan sudom poslanika sallallahu alejhi Kaže, vo kja da en jektule ni ahtio je i da ubije ilem uđizhu, da ga nisam, kaže, spriječio ili one onesposobio na način što sam pobjegal. Pa je poslanik, sallalahu alayhi wasallam, rekao, la adunnu anna Umara ne vjerujem, kaže, ili ne myslim, la adunnu anna Umara jeđiteriu an jektule muslimen. Ne vjerujem, da bi onaj Umar dao sebi za pravo da ubije muslima moža kauza sebe. Predaj je ضعيف. Došla je više verzija ima. I vodi je Šejhul Islam ibn Tajmije, što vidimo ovdje, stav Šejhul vodi je da je to jedan od uh, asbabun nuzul od razloga spuštanja ajeta fela wa rabbika la yu'minun hatta yuḥkimūka fī mā shajara baynahum, na tako mi gospodara tvoga oni neće vjerovati jel dok tebe za sudiju u svojim međusobnim uh, sporovima ne uzmu a potom lajiđe harge mimma qadita ve islimu taslima naakon toga u svojim srcima ne nađu nikakvu teskobu i tome se u potpunosti predaju pa vidimo da šejhul islam ibn tajmije onog drugog koji je zadovoljan sudom Allahov sa se smatra da on boli smatra da pa je spravan ali pa koji što svojim mirovanjem bio zadovoljan nisu mogli da se slože ne smatra ga nevjernikom smatra nevjernikom onoga koji je uh, Odbio sud Allahovog poslanika sallallahu aleyhi wa sallam. Ovaj nije odbio, ovaj je odmah prihvatio sud Allahovog poslanika sallallahu aleyhi wa sallam. Ali je bio prinuđen da ide sa njim dalje za svoje pravo. Međutim, kaže vidimo da je ovdje poslanik sallallahu aleyhi wa sallam rekao jako je predel da'if ovdje na zanima star šehu l-Islama ibn Taymiye. Ovdje nas zanima star šehu l-Islama ibn Taymiye. Isto kada govori o Jusufu u slučaju u svojih knjizi je Al-Fetavu Al-Kubra počemo ćemo govoriti bismillahit taala da kad budemo obrađivali ove teme dakle nije sve crno bijelo kod novo tara jeste ondo u moraš ovako je reko si to i to i odma a to i to nužno podrazumijeva to ne podrazumijeva ne podrazumijeva već sve ima, sve ima svoje detalje sve dakle ima uh, svoje detalje Sve obraću rezimeje poglavlja ili sažetak jeste taj da sud pripada samo Allahu subhanatana. Ova tema je postala dosta, jel, kako su onaj ove sariđije koje nisu shvatile dobro ili ugljata tu tekfir, kako i neki zovu onaj, jer ne ispravno je koristiti te termine tekfirovci i slično, jer tekfir ima svoje propise. Tekfir je propis jedan šariatski koji ima svoje onaj prepreke, ima svoja pravila ima i onda nego oni koji pretjeruju o mom pitanju i niko iz sličnih haridžija, majo niko su skroz pa postali onaj haridžije i slično. Ljudi izbjegavaju da govore o ovoj temi, da je pojašnjavaju onaj detaljno i onda oni dođu ljudima i krenu samo u propse ovako predaje. Kaže Allah inil hukmu illa lilla sud pripada Allahu vidiš ovdje ovako ovdje onako felavo rabbike la ju'minu ne neće tako mi gospodara tvoga oni vjerovati dok tebe za sudiju ne uzmu pa onda evo vidi ovdje fatve u leme neđuda pa uzme knjigu vjerovanja imamate uhida gdje je mitaha dalu skupio puno govora i sve je samo onako onaj bacio je ih, znači među, među, među ljude koji ne razumiju i ne znaju da razlikuju opšti govor ili opšti tekfir, tekfir dijela, da čovjek kaže to i to dijelo je kufr, međutim ne mora da znači da je svaki počinila s tog dijela nužno kafir. I pričao nam je šeha Abdu Rahman Suwailim, hafi lalahu ta'ala, kaže tak knjiga je nama izazvala problem u arapskom svijetu da od omladine koja nije izučavala vjeru sistematski uzela je da čita i vidjela predaje, vidjela predaje gdje islamski učenjaci govore ko, ko počini to i to takav je kafir i slično. I onda uzeli, jel neko nešto počinio? Nije da ga piti, ni možda je opravdan. Jer možda nije stvar velikog širka, možda je prisiljen, možda je pogrešno tumačio, možda ima tevil, možda ovo, možda ono, razne neke prepreke imaju sve shodno težini djela koje učinio. Ne, ovo je pravilo, spusti ga, ovaj je kjafir, onaj je kjafir, ovaj je kjafir, onaj je kafir. Ko što ih je ostalo? Što je jedan bio napisao skoro prije nekoliko godina, kaže koliko ima muslimana na zemljinoj ploči. Ne, napisao ploči, znaš, jer nije kugla, ona, nije zemaljska kugla kaže u Evropi 28 žene nismo brojali la ha ulala kuvati la, la billahi al la, ali al A apostlanik sallallahu alaihi wasallam kaže biće vas popu morske pene kaže kad je rekao apostlanik sallallahu alaihi wasallam bojim se za vas da se narod ne okupe pa kaže li qillatuna ya rasulullah kaže zbog naše zbog toga što nas je malo je li allah apostlanik kaže pa je rekao la kaže ne biće vas mnogo naprotiv popu morske pene kaže ali če, ya, sarci, biti, jel, ona, će vam u srcima biti weh ya ana biće u srcima weh taj stra kaže šta je o leha Allahov poslanici kaže hubbu dunja wa onaj ljuba prema dunja luku a mrze, jel, mrze je mrze onaj mrze smrt mrze se nus Allahu subhanahu wa taala kaže poslanik sallam kaže piče ovaj govori kaže 28 muslimana Allah je le wala ostavio ljudima svaki dan na namazima da uče ih dinas sirat al mustaqim u putinas napravi put i neće da im primi dove nikom logično da to čovjek kaže Svaka ko stoi je kazao da će mnogi izaći iz vjere, da je poslanik sallallahu Selim o tome onaj obavjestio. Među tim da, da, da se da se broj muslimana onaj ograniči i smanji na nje par, razumiješ, da jedan izjavi skoro kaže ja živim život nu halih salam on sam. On da oni između sebe. Tako Allah dželle vela daje, znači tim, razilaženja je uvijek bilo među islamskim učenjacima. Među tim oni su se različili u osnovama vjere. Znači ova skupina protokfirova, ova skupina, ova skupina, ova skupina sve zbog čega zato što se nisu zadržali ispravnog znanja. Nisi se držali ispravnog znanja. Kaže, ovo je kufr ovako, da kaže, ko to učini, ko učinja laga, iskušao mora da ga učini. Mora to doraditi. Pa što kaže, pa kaže, ja sam usmeno to negirao. A to što je i potpiso, i što se obavezo, i što uzima beneficije i sve, to nije problem. Pa nemoj, da idi razumiješ, budi dosljedan do kraja. Zbog čega mora kaže, ja sam da, ne... nisi prinuđen na sve. Nego prosto znači muslimanske manjine imaju svoje propise, Oni koji su u imaju svoje propise. Sve to šerijat, elhamdulillah, detaljno uredio. I to je bitno u ime se priča, da se odgovara. Pogotovo omladina kad dođe, kad krene taj Hamas prvi i slično, radi to, dođu, ne znam, sud, pripada, vidiš ovdje Allah, kaže, znaju li oni bolje ili Allah, Đelešanu, to isto da jel, dokaze šerijatske, može da uzme ko kako hoće i da sa njima, jel, ona, i da sa njima barata. Ne može. Baratanje ili obrada, ili tretiranje dokaza, ima svoja pravila. Ima nauka cijela, tomovi tomovi spisani u suli fiqhu. Še Šehek ul-Islam ibn al-Qaim, rahimahullahu ta'ala, napisao I'lamu al an rabbi al-alemin, upozorenju nima koji se potpisuju iz pred Allaha djela šanuhu, šest tomova. Znači, ti kad kažeš ovo je halal ovo je haram, kažeš to Allahov sud, ti se potpisuješ ispred Allaha dželle ve alâ. Ovo su ti pravila. A to pa ovako, pa onako. Pa koji ayet nas koji je mensuh, koji je derogiran, koji je anuliran, koji onaj koji anulirao. Šta? Kako koji hadis pušten je, kako je došlo namo? Zbog čega? Kako na koji način? Dijakijas, ne isti ishab. gdje je ovaj govor govornog meze, mago. Govor. Da, znači si da dođu. Ti navodiš navodiš govor učenjaka zbog toga što je taj učenjak određenu stvar, obradio na pravi način. On kaže, daj mi ti meni dokaz, je skoro Ana i Sunnata, ja, ovaj ova je došao iz te vrate in džila, jel, iz je, čega je došao ovaj, što govori on, osnovu čega govori, bar rekena. I to je taj problem, razumiješ, oni koji dođu, uzmu, da tumače vjeru, a nema sabora da se jedne, da obradi jednu nauku, da je sažvaće, da je svari, onako kako treba da uradi. I onda imamo taj problem. I s jedne i s druge strane, ovi koji su isto nesposobni da im odgovore. Aj, pusti ne moj pusti ne Nemoš da ih pustiš, mora da im se odgovori na to. Ima, ako je novotarija nije raširena, ostajena je među malom skupinom, pusti nek se uguši, a sa njom Allah će ih ugušiti. Ko što je govorio Othmane Dari, mi kad bismo spomenuli neku šubhu, kaže, učutkivali bi nas nas, naši šehovi. Čuti, to će, nek se marginalizuje, nek se degradira do kraja i ona će se ugušit, što se veliki broj uguši Praktikuj sunnet, radi po sunnetu, pozivaj Allahu subhanahu wa ta'ala. Mnogi te stvari će da iščeznu i da nestanu. Međutima koja je raširana i oni prave fitnu, mora na te stvari da se odgovara. Mora na te stvari da se odgovara. Da kaže kažem, ućemo temu obrađiva detaljno, uz Allahovu pomoć i dozvolu. Ovo smo spomenuli, ko po glavlje kitabu Teuhida. Da čovjek zna da nije sad onaj... Uh, ni tako olahko da svati, oni su pogriješili, naši su i daije, šehovi, onaj, okarakterisali kohariđije, nisu pravu nikako i sve ćemo suprotno da radimo. Ne, ne, ne, ima neke stvari, znači onaj, bitno je ovim stvarima se priča, bitno je da se obrade, pogrešno su i shvatili na ćemo stvari, da odgovorimo, bih nilahi ta'ala, uz Allahovu pomoć i dozvolu. Dakle, sud po Allahovom zakonu je vajib i farz. I onaj ko smatra da je ne, da je neki sud bolji od Allahovog subhanahu suda, traži, želi da mu se sudi mimo Allahovog suda, traži neko pravo mimo onoga što mu je Allah subhanahu wa taala dao i zagarantovao, to je kufar. I to je veliki kufar koji izvodi, koji izvodi onaj izvire. Među imamo dakle ove neke detalje i ove neke stvari koje su vezane znači za za onaj svakog pojedinca u određenim situacijama i slično koje ćemo mu za Allahu Tebarak tala pomoći obratiti. Zbog toga molimo Allaha fil ula, da nas učini od istinskih muvahida, od istinskih monoteista koji robuju samo Allahu Allaha, njemu se pokoravaju, njemu i badeči ne. I molim ga fil ula, da nas učini od njih koji se bore da istina bude gornja i da se istina pokaže. I molimo ga fil ula, da nas sačuva od toga, znači da, da se ismijavamo sa... sa Zabludo mi sa njima koji su zabludjeli. Kad spominjemo neke primjere, spominjemo ih radi i breta, ne spominjemo imena određenih ljudi, ne želimo da se ismijavamo. Jer Allah subhanahu wa ta'alam, ako nisi iskren u tome i ne opominješ tu zabludu iskreno, lagano može da te iskuša da ti upadneš u tu zabludu. Da budeš od onih koji su do juče, i mi smo vidjeli mnogo toga. Bilo da se ismijavaš sa grešnicima, bilo da dođeš, ne ra ako ne radiš to iskreno, vidiš neko vas kratio bradom, ništa od njega nema i slično. Odmah se vrati kakav ti je nijed, što si to prokomentarisa. Sutra će te laj da moraš ti nešto da... Znači, ne, a sebi ćeš poslije tražiti opravdanje i slično. Ne treba ti. Govorimo o delima, govorimo o sam... Govorimo ovim pogubnim govorima... I govorimo o njima koji su udarili na nebolje ljude, a to su islamski učenjaci koji su i nazvali svakakvim imenima, Allaha molim da ponizi svakog onoga ko napadne istinu, znanje i njegove nosjace. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa salallahu a'ala, wa salamu alaikum, wa salamu alaikum, wa salamu